Сніг перестав падати, але вже встиг добряче замести землю, тож лискучому автомобілю було важко просуватися порожніми вулицями. Тьмяне сіре світло світанку було холодним не лише в поетичному, а й у буквальному сенсі. Навіть у бурхливій політичній ситуації фундації ніхто, ані прибічники прямої дії, ані прибічники Гардіна, не був настільки завзятим, щоб так рано починати вуличні акції. Йохану Лі це не подобалося, і його бурчання ставало все голоснішим. «Гардіни, так недобре. Вони скажуть, що ти втік». «Ай, кажуть, якщо хочуть. Я маю дістатися на Криона, і хочу це зробити без проблем. Зараз, Лі, цього достатньо». Гардін відкинувся на м'яке сидіння і злегка здригнувся. Це було не через холод, машина добре прогріта всередині. Але в цьому засніженому світі було щось байдуже, що дратувало його навіть через скло. Він задумливо сказав. «Колись, як дійдуть у нас до цього руки, ми повинні покращити погодні умови на термінусі. Це можливо зробити». «Я...» Відповів Лі Хочу спершу побачити зробленим інше Наприклад, як щодо того, щоб покращити погодні умови для сермака Хороша суха камера, де цілий рік буде 25 градусів за Цельсієм Дуже згодилася б І тоді мені справді потрібні були б охоронці Сказав Гардін А не лише ці двоє він кивнув на двох здоровил, які сиділи попереду біля водія, оглядаючи порожні вулиці жорсткими поглядами і тримаючи руки на атомних бластерах. «Ти, вочевидь, хочеш розпалити громадянську війну?» «Я? У цьому багаті є інші дрова, і, скажу тобі, розпалювати їх особливо не треба». Він почав рахувати, загинаючи свої грубуваті пальці. «Перша. Учора сермак підняв галас у міській раді, вимагаючи імпічменту. «Він мав повне право це зробити», – холодно відповів Гардін. До того ж, його пропозицію було відкинуто. 206 голосів проти 184. Звичайно, перевагою 22 голоси, хоча ми розраховували щонайменше на 60, не заперечуй, я знаю, що ти розраховував. Так, до поразки було недалеко. Зізнався Гардін. Добре, і друга, після голосування 59 членів партії прибічників прямої дії піднялися на задні лапки і випарувалися із зали засідання. Гардін мовчав, і лі продовжив, і третя, перед тим як піти, Серма кричав, що ти зрадник і збираєшся на Анакреон за своїми грошима, що більшість, яка відмовилась голосувати за імпічмент, є співучасниками зради, і що їхня партія недаремно називається партією прибічників прямої дії. Що це означає? Гадаю, що проблеми. Ну а тепер ти тікаєш на світанку, наче злодій. Ти повинен сміливо подивитися їм в очі. Гардіне, якщо доведеться оголосити воєнний стан заради космосу? Насильство. Це останній притулок. Некомпетентності, дурня. Добре, побачимо. А тепер послухай мене уважно, Лі. 30 років тому відчинилося часове сховище, і на 50-ту річницю від заснування фундації З'явилося звернення, записане Гаррі Селдоном, щоб дати нам перше розуміння того, що відбувається насправді. Пам'ятаю, ліківнув, згадуючи той день, з напівусмішкою. Це був день, коли ми взяли під контроль уряд. Правильно, це був час нашої першої серйозної кризи. Це наша друга і за три тижні буде 80-та річниця від заснування фундації. Іншими словами, тобі не здається, що це має якесь значення? Ти хочеш сказати, що він знову з'явиться? Я не завершив. Розумієш, Селдон нічого не казав про повернення, але це ж не лише частина усього його плану. Він завжди робив усе можливе, щоб уберегти від нас свої передбачення. Не існує жодного способу дізнатися, чи налаштований комп'ютер на подальше відкриття сховища, за винятком демонтажу. І цілком можливо, що він запрограмований на самознищення на той випадок, якщо ми спробуємо це зробити. Я ходив туди кожен ювілей після першої появи, просто про всяк випадок. Він ніколи не з'являвся. Але це перший раз із того часу, як у нас справжня криза. Тоді він з'явиться? Можливо, я не знаю. Але суть ось у чому. Сьогодні на засіданні ради, відразу ж після того, як ти повідомиш, що я полетів на Анакрион, ти додатково зробиш офіційне оголошення, що 14 березня... Відбудеться демонстрація іншого запису Гаррі Селдона з посланням, яке має надзвичайно важливе значення і стосується нещодавньої успішно завершеної кризи. «Лі, це дуже важливо. Більше нічого не додавай. Скільки питань тобі не ставили?» Лі подивився на нього. «А вони в це повірять?» «Це не важливо. Це їх спантеличить. А я цього й хочу. Вони будуть думати, правда це чи ні. А якщо ні, то навіщо мені це? І вирішить відкласти будь-які дії до 14 березня. Я повернуся значно раніше. Ліни впевнено глянув на нього. Але ця фраза успішно завершена. Це ж брехня. Так, і ця брехня їх дуже спантеличить. Ось і космопорт. Космічний корабель здавався похмурим і великим у сутінках. Гардін пробрався до нього крізь снігові замети і, стоячи біля відчиненого шлюзу, помахав рукою. «Бувай, Лі, я ненавиджу те, що доводиться залишати тебе на розпеченій сковороді, але мені більше нікому довіряти. А тепер, будь ласка, тримайся подалі від вогню». «Не турбуйся, сковорода вже достатньо нагрілася». Я виконуватиму накази. Він зробив крок назад, і шлюз зачинився. Сальвар Гардін не відразу полетів на Анакреон, планету, ім'я якої носило королівство. Він прибув туди лише за день до коронації, побувавши у восьми найбільших зоряних системах королівства і зупиняючись там лише для того, щоб переговорити з місцевими представниками фундації. Після цієї поїздки в нього залишилося гнітюче відчуття від розмірів королівства. Це був маленький уламок – мізерна плямка, порівнянні з немислимими обширами Галактичної імперії, від якої воно колись відокремилося. Але для людини, яка звикла мислити в масштабах однієї, до того ж малонаселеної планети, розміри та населення Анакреона здавалися приголомшливими. Чітко вписуючись у межі старої префектури Анакреон, воно обіймало 25 зоряних систем. Із них 6 включали більш ніж один населений світ. Населення становило 19 мільярдів, і хоч було меншим, ніж у період розквіту імперії, швидко зростало завдяки розвитку науки, який заохочувався фундацією. І лише тепер Гардін відчув, наскільки складним виявилося це завдання – навіть через 30 років ядерною енергією постачалася лише планета, де знаходилася столиця. Зовнішні провінції, як і раніше, мали величезні території, де ще не було відновлено ядерну енергетику. Навіть той прогрес, якого вдалося досягти, був би неможливий, якби не залишилося працездатних об'єктів з часу занепаду імперії. Коли Гардін таки прилетів на столичну планету, тут припинилося все нормальне життя. У зовнішніх провінціях і досі тривали урочистості, але й тут, на Анакреоні, не було нікого, хто не обрав би активної участі у гарячковому релігійному видовищі, що знаменувало досягнення повноліття їхнім богом королем Леопольдом. Гардіну вдалося висмикнути виснаженого та замученого Верісофа, перш ніж посол був змушений знову побігти керувати ще одним храмовим святом, але ці півгодини були найвдалішими і Гардін добре підготувався до нічних фейерверків. Загалом він тільки спостерігав, оскільки побоювався релігійних ритуалів, які йому безсумнівно довелося б виконувати, якби його впізнали. Тож, коли бальну залу палацу заповнила блискуча орда найвищої і найшляхетнішої знаті королівства, його притисли до стіни і майже не звертали уваги. Його представили Леопольду як одного з багатьох, то стояв у довгій черзі на безпечній відстані. Король стояв окремо, самотній і приголомшливо величний, оточений смертельним сайвом радіоактивної аури. А менш ніж за годину цей король посяде своє місце на масивному троні з роді Іридієвого сплаву з коштовним золотим гравіюванням. А потім трон повільно підніметься в повітря і зависне перед великим вікном, у якому юрби простолюду. Побачать свого короля й кричатимуть, доводячи себе ледь не до інсульту. Звичайно, трон не був би таким масивним, якби не мав у середині екранованого ядерного двигуна. Було вже по одинадцяті вечора. Гардін крутився і ставав навшпиньки, щоб краще бачити видовище. Він придушив у собі бажання залізти на стілець, а потім побачив якийсь натовп до нього пробивався Вініс і розслабився. Вінні сповільно просувався вперед. Майже на кожному кроці йому доводилося обмінюватися люб'язними фразами з якимись шановним шляхтичем, чий дім допоміг діду Леопольда захопити королівство і за це отримав герцогський титул. А потім він відірвався від останнього обмундированого пера і наблизився до Гардіна. Його губи кривилися в самовдоволеній посмішці – а з-під сивих брів дивилися темні очі, у яких теж виблискувало задоволення. «Мій дорогий гардіне», – тихо сказав він, – «ви, мабуть, очікували, що тут буде нудно, раз приїхали інкогніто?» «Мені не нудно, ваша високосте. Усе це надзвичайно цікаво, знаєте». У нас на термінусі немає подібних видовищ. Не сумніваюся. Ми можемо пройти в мої покої, де можна поговорити довше і більш конфіденційно. Звичайно. Взявшись за руки, вони піднялися сходами. І чимало старих гірцогинь здивовано дивилися їм у слід, думаючи, хто такий цей незвично одягнений і непримітний незнайомець, якому принц-регент приділяє таку увагу. У покоях Вініса Гардін розслабився від ідеального комфорту і, пробурмотівши слова вдячності, прийняв келих якогось алкоголю, який регент наповнив власноруч. «Це локрианське вино, Гардіне», – сказав Вініс. «Із королівських підвалів. Справжні». Йому вже два століття. Його заклали за десять років до Зеонського повстання. Вони випили, і він свічливо додав, заповнюючи паузу. А невдовзі буде імператор периферії, а далі хто знає. Можливо, колись і вся галактика буде воз'єднана. Безсумнівно, а на Креоном... Чому б ні? За підтримки фундації, наша наукова перевага над рештою периферії була б беззаперечною. Гардін поставив порожній келих і сказав. Ну так, звичайно, якщо не брати до уваги того, що фундація зобов'язана допомагати будь-якій державі, яка просить її про наукову допомогу. Через високий ідеалізм нашого уряду та велику моральну мету нашого засновника Гаррі Селдона ми не можемо надавати комусь особливу опіку. Тут нічого не вдієш, ваша високости. Посмішка на обличчі Вініса стала ширшою. Якщо висловлюватися популярно, дух галактики допомагає тим, хто допомагає собі сам. Я добре розумію, що з власної волі фундація ніколи б не допомагала на Криону. Я б так не сказав. Ми відремонтували для вас імперський крейсер, хоча моя рада навігації бажала залишити його для себе, з дослідницькою метою. Регент з іронією повторив останні слова. «З дослідницькою метою, так?» «Однак ви б не ремонтували його, якби я не погрожував вам війною». Гардін зробив примирливий жест. «Не знаю». «А я знаю. І ця загроза існувала завжди». «І досі існує?» «Зараз вже надто пізно, щоб говорити про загрози». Він скинув швидкий погляд на годинник, що стояв у нього на столі. «Послухайте, гардіни». Ви вже одного разу були на Анакреоні. Ви були тоді молоді, ми обидва були тоді молоді. Але навіть тоді ми абсолютно по-різному дивилися на речі. Ви той, кого називають миролюбною людиною, чи не так? А дай, що так. Принаймні, я вважаю, що насильство – це не економічний спосіб досягнення мети. Завжди існують кращі замінники, хоча іноді вони можуть бути менш прямі. Так, я чув про ваш знаменитий вислів. Насильство – останній притулок некомпетентності. І все ж таки... Регент легенько почугав за вухом, перебуваючи під впливом цієї абстракції. Я б точно не назвав себе некомпетентним. Гардін вічливо кивнув і нічого не відповів. «І при всьому цьому...» – продовжував Вініс. «Я завжди вірив у пряму дію. І вірив у те, що треба прокладати прямий шлях до своєї мети і йти цим шляхом. Я багато чого домігся в такий спосіб і цілком розраховую досягти ще більше». «Я знаю...» – перервав його Гардін. Я вірю, що ви прокладаєте той шлях, який описали для себе і своїх дітей, і він веде до трону, беручи до уваги нещодавню нещасну смерть батька короля, вашого брата, і ненадійний стан здоров'я короля. У нього ж ненадійний стан здоров'я, чи не так? Вініс насупився, кинувши на нього недобрий погляд, його голос став жорсткішим. З вашого боку, Гардіне, було б розумніше уникати певних тем. Ви, можливо, вважаєте себе привілейованою особою, як мер Термінуса, і тому робите ммм... недоречні зауваження. Якщо це так, то будь ласка, позбавтеся подібних ілюзій. Я не з тих, кого можна налякати словами. Така моя філософія життя. Труднощі зникають, якщо сміливо повертатися до них обличчям. І я ніколи не повертався спиною до жодної проблеми. Не сумніваюся. До якої конкретної проблеми ви відмовляєтесь повертатися спиною зараз? Моя проблема, гардіне, полягає в тому, щоб переконати фундацію співпрацювати. Ваша миротворча політика – призвела вас до кількох дуже серйозних помилок. Просто тому, що ви недооцінили зухвалість свого супротивника. Не всі так бояться прямих дій, як ви. «Наприклад», – запитав Гардін. «Наприклад, ви самі прилетіли на Анакреон і самі прийшли разом зі мною в мої покої». Гардін озирнувся. «А що не так?» Нічого, сказав регент, за винятком того, що за дверима стоять п'ятеро поліцейських охоронців, які добре озброєні і готові стріляти. Не думаю, гардіне, що ви зможете звідси піти. Мер підняв брови. У мене немає бажання негайно піти. Невже ви мене настільки боїтеся? Я вас узагалі не боюся. Але це може служити для вас доказом моєї рішучості. Назвімо це однією з дій. Називайте це як завгодно, байдуже сказав Гардін. Я не турбуватимуся через цей інцидент, як би ви його не назвали. Я впевнений, що це ставлення з часом зміниться. Але ви зробили іншу помилку, Гардіне. Більш серйозно. Здається, що планета Термінус є абсолютно незахищеною. Звичайно. Чого нам боятися? Ми не загрожуємо нічиїм інтересам і готові бути однаково корисними для всіх. І залишаючись при цьому безпорадними? Вів далі Вініс. Ви допомагаєте нам озброюватися надаючи особливу допомогу в розвитку нашого флоту, великого флоту. Фактично флоту, який після того, як ви пожертвували імперський крейсер, є практично непереможним. Ваша високосте, ви марнуєте час. Гардін зробив вигляд, ніби хоче підвестися. Якщо ви хочете оголосити війну, їй повідомляєте про це». Дозвольте мені відразу ж поінформувати про це наш уряд. Сядьте, Гардіне. Я не оголошую війну, а ви ніколи не зв'яжетеся зі своїм урядом. Коли війна розпочнеться без оголошення, Гардіне, розпочнеться. Фундація буде своєчасно поінформована про це пострілами з ядерних бластерів анакреонського флоту яким керує мій син на флагмані Вініс, колишньому крейсері імператорського флоту. Гардін насупився. Коли все це станеться? Якщо вас справді це цікавить, кораблі флоту залишили Анакреон рівно 50 хвилин тому, об 11-й, і перший постріл буде зроблено, щойно вони побачать Термінус. Що може бути завтра о півдні, можете вважати себе військовополоненим. Саме таким я себе і вважаю, ваша Високосте, сказав Гардін, усе ще суплячись. Але я розчарований, він ніспрезирливо пирхнув: І це все? Так. Я думав, що момент коронації опівночі, самі знаєте. Буде логічним часом для того, щоб почати рух флоту. Очевидно, ви хочете почати війну ще регентом. В іншому випадку це було б більш драматично. Регент утупився в нього. Про що ви говорите заради космосу? Невже ви не розумієте? Тихо сказав Гардін. Я призначив свій контрудар на північ. Вінніс підхопився з крісла. Ваш блеф на мене не діє, немає ніякого контрудару. Якщо ви розраховуєте на підтримку інших королівств, забудьте про це, їхні флоти не зрівняються з нашим разом узяті. Я знаю, я не збираюся стріляти. Усе просто. Тиждень тому я підготував повідомлення, що сьогодні опівночі Анакреон. Буде відлучено від церкви. Відлучено? Так, якщо ви не зрозуміли, поясню. Кожен священник на Анакреоні оголошує страйк, доки я не скасую свій наказ. А я не можу цього зробити, доки я в ув'язненні і не хочу, навіть якщо мене звільнять. Він нахилився вперед і додав, раптово пожвавившись. Ви розумієте, ваше високосте, що напад на фундацію – це блюзнірство найвищої міри. Вінніс явно намагався тримати себе в руках. Гардіне, не треба цього. Залиште це для черні. Мій любий Віннісе, а ви думаєте, на кого це розраховано? Уявіть собі, що останні півгодини кожен храм Анакреона заповнений натовпом що слухає священника, який проповідує їм саме це. Нема жодної людини, чоловіка або жінки на Анакреоні, яка не знала б, що їхній уряд розпочав підступний, нічим не спровокований напад на центр їхньої релігії. До опівночі залишилося лише чотири хвилини. Вам краще спуститися до бальної зали і спостерігати за подіями». «Я буду в безпеці. За дверима стоять п'ятеро охоронців». Він відкинувся на спинку крісла, налив собі ще один келих локринського вина та з абсолютною байдужістю глянув на стелю. Вінніс, розлютившись, вибіг із кімнати. У бальній залі нависла тиша, коли всі розступилися, очистивши шлях до трону. Тепер на ньому сидів Леопольд. Упевнено поклавши руки на підлокітники, його голова була високо піднята, на обличчі панував стриманий вираз. Величезні люстри потьмяніли, і в розсіяному, різнобарвному світлі від нуклеоламп, що ними була всійна склепінчаста стеля, мужньо засвітилася королівська аура, піднімаючись над головою і формуючи корону. Вінніс зупинився на сходах. Ніхто його не бачив, усі погляди були спрямовані на трон. Він стиснув кулаки і залишився на місці. Гардіну не вдасться нічого домогтися від нього обманом. А потім трон зарухався. Він безшумно піднявся вгору і повільно рушив. Повільно піднявшись із помосту, спустившись сходами, а потім горизонтально тримаючись за 5 сантиметрів від підлоги, він наблизився до величезного відчиненого вікна. Коли пролунали дзвони, що означали опівніч, він зупинився перед вікном. І аура короля зникла. На мить король завмер, не рухаючись. Його обличчя скривилося від подиву. Без аури воно було, як у звичайної людини. А потім трон захитався і упав. Із глухим стуком розбившись об підлогу. Якраз у цей момент у палаці вимкнулося світло. Крізь голосний вереск і замішання прорвався могутній голос Вініса. «Візьміть смолоскипи! Візьміть смолоскипи!» Він проштовхався до дверей крізь натовп. Зовні до темного приміщення забігли палацові стражники. Яким ущенам у залі з'явилися смолоскипи? Ті самі, які мали використати смолоскипні ході вулицями міста після коронації. У гвардійців, які повернулися до бальної кімнати, було повно смолоскипів – синіх, зелених, червоних. У дивному світлі було видно налякані та стривожені обличчя. «Вам не буде завдано ніякої шкоди!» – кричав Вініс. «Залишайтесь на своїх місцях! Світло невдовзі з'явиться!» Він повернувся до капітана гвардійців, який нерухомо стояв на випинці. «Що це, капітане? «Вашу високосте!» Негайно пролунала відповідь. «Палац оточений людьми з міста!» «Чого вони хочуть?» Загарчав Вініс. «Їх очолює священник. Ми впізнали в ньому первосвященника Полі Верісофа. Він вимагає негайного звільнення мера Сальвра Гардіна і припинення війни проти фундації». Офіцер говорив без емоцій, але його очі неспокійно рухалися. Вініс крикнув. Якщо хтось із черні спробує прорватися до палацу, стріляйте на ураження. Поки що більше нічого не робіть, нехай собі виють, завтра з ними розберемося. Залою розійшлися смолоскипи, і приміщення знову засяяло. Він скинувся до трону, що досі стояв біля вікна, та стягнув з нього враженого Леопольда з восковим обличчям. Ходімо зі мною! Він краєчком ока глянув у вікно. Місто накрила непроглядна темрява. Знизу було чути хріпкі, схвильовані крики натопу. Тільки справа, де стояв Арголітський храм, було видно ілюмінацію. Він сердито вилаявся та потягнув короля за собою. Вінніс увірвався у свої покої. П'ятеро гвардійців йшли за ним по п'ятах. Леопольд йшов із широко розплющеними очима, з переляку втративши дар мови. «Гардіне!» – хрипко сказав Вініс. «Ви граєте з силами, що для вас занадто великі!» Мер проігнорував його. Він залишився спокійно сидіти в перловому світлі кишенькової нуклеолампи, що стояла з боку від нього. На обличчі було видно легку іронічну посмішку. «Доброго ранку, ваша величність. Звернувся він до Леопольда. «Вітаю вас із коронацією!» «Гардіне!» – знову заричав Вініс. «Накажіть священникам повернутися до своїх занять!» Гардін кинув на нього холодний погляд. «Накажіть їм самі, Вінісе, і побачите, хто грається із занадто великими для нього силами». Просто зараз на Анакреоні не крутиться жодне колесо. Ніде, крім храмів, не горить світло. Ніде, крім храмів, не тече вода. На тій половині планети, де зараз зима, немає жодної калорії тепла, окрім як у храмах. Лікарні більше не приймають пацієнтів. Електростанції закрили. Усі кораблі приземлилися. Якщо вам це не до вподоби, вінніся. Ви можете наказати священникам повернутися до своїх занять А я цього робити не хочу Заради космосу, Гардіне Я це зроблю Якщо це проба сил, то нехай Побачимо, чи зможуть ваші священники стояти перед армією Сьогодні вночі кожен храм на планеті буде взяти під контроль військових Дуже добре Але як ви збираєтесь здавати накази? Усі лінії зв'язку на планеті вимкнені. Ви побачите, що ані радіохвилі, ані гіперхвилі не працюватимуть. Фактично, єдиний засіб зв'язку на цій планеті, що працюватиме, за межами храмів, звичайно, це телевізор, що стоїть у цій кімнаті. І я налаштував його лише на прийом. Поки в війні здаремно намагався перевести дихання, Гардін продовжив. Якщо хочете, можете наказати своїй армії захопити храм Арголіди, що знаходиться біля палацу, і використати ультрахвильові передавачі, щоб зв'язатися з іншими частинами планети. Але якщо ви це зробите, боюся, що ваш армійський контингент буде розірваний на шматки натовпом, і хто тоді захищатиме ваш палац і ваші Вініси життя? Вінніс відповів ледве, вимовляючи слова. Ми зможемо протриматися, чорт забирай. Цей день ми протримаємося. Хай виє чернь, і немає електрики, але ми все одно вистоїмо. А коли надійде новина, що фундацію взято, і ваша дорогоцінна чернь зрозуміє, на якій порожне чи побудовано їхня релігія, вони кинуть священників і виступлять проти них. Ви не протримаєтесь і до середини завтрашнього дня, Гардіне. Бо ви можете зупинити електропостачання на Анакреоні, але не мій флот. Його голос тріумфально хрипів. Вони вже на шляху, Гардіне. І на чолі їх стоїть великий крейсер, який ви самі й полагодили. Гардін безтурботно відповів. «Так, я сам полагодив крейсер, але зробив це по-своєму. Скажіть мені, Вінісе, ви колись чули про гіперхвильову трансляцію?» «Ні». «Бачу, що не чули. Ну, десь хвилинки за дві ви дізнаєтесь про її можливості». Поки він говорив, засвітився телевізор, і Гардін виправився. «Ні». Через дві секунди сідайте в Віньєса і слухайте.